А можливо, я не став би солдатом, коли б вороги не змусили мене взятися до зброї. Я любив свою землю, свій гірський Алтай, його ріки і безмежні голубі далі, Любив соколів у небі і заздрив їм, бо й сам хотів літати. Мене захоплювали з дитинства легендарні перельоти Чкалова і його побратимів. Ще школярем я дав собі клятву стати льотчиком. Відразу по закінчення школи я подався у льотне училище, але мені не щастило. Лікарі сказали, що здоров'ям не вдався, невеличкий назріст, непоказний із себе, і мені, мовляв, ніколи не злетіти в небо. Було прикро, ой прикро, і все ж я не впадав у розпач. Якось ще до того читав у книгах, коли одному такому юнакові відмовили в прийомі в консерваторію. Не маєш, мовляв, голосових даних, а він згодом став знаменитим співаком, актором. Оно воно як буває. Повернувся додому в рідні гори, став посилено займатися фізкультурою і спортом, виробляв силу духу і витривалість, мало не щодня підіймався на круті гори, перепливав холодні Алтайські ріки. Через рік постукався у двері Харківського авіаційного училища. Цього разу прийняли мене, бо окрім усього іншого, я навідмінно склав усі екзамени. Ось так я став льотчиком, хоча справжній екзамен мені довелося складати тоді, коли почалася війна з фашистами. Я був штурманом 8-го гвардійського авіаполку «Далекої дії», літав на бомбардувальникові «Іл-4». Тільки в перший місяць війни 15 разів вилітав на бомбування Данціга, Кенігсберга і Стенбрука. Здебільшого літали ночами. Штурман мав прокласти маршрут і вивести точно на ціль. А це не легко. І все ж ми з'являлися над ворожими містами як грізна мста. Хай не хизуються фашисти своєю авіацією. Нехай пізнають на своїй шкурі, що таке війна. Часом мені доводилося виконувати завдання командування – фотографувати наслідки бомбардування. Летиш у саму гущу вогню, навколо тріщать, шаленіють німецькі зенітки, а ти на них, мов на вогненному вістрі. Бувало, що попадали осколки в літак, але доля була до мене милостива. Я радів, коли повертаючись, доповідав командуванню, що завдання виконано. Алтайські гірські соколи не виходили у мене з думки. В них я вчився в витримки і вміння літати, каменем падати на ціль і так само раптово шугати у височинь. Не раз мені так доводилося діяти під Сталінградом, де мій авіапол добував оточений гітлерівців, а пізніше під Белгородом, Орлом, Брянськом, Вітепськом, Дніпропетровськом, Києвом. Київ, Київ. Я полюбив це місто назавжди, я тільки вперше побачив його з висоти на зелених кручах. Мальовниче Дніпровське взгір'я нагадало мені рідний Алтай, високі гори поблизу нашого села Білово. Ми не могли бомбити древнього міста на Дніпровських пагорбах, оберігаючи його історичні пам'ятники, музеї і собори. Зате безжально громили фашистів на Букринському плацдармі поблизу Переяслава і під Вишгородом. Злітали в повітря бліндажі, траншеї, укріплення так званого «Східного Голубого Валу». Чимало гітлерівських вояк знайшли свою смерть від наших бомб на Дніпрі. Одного разу підбили бою мого друга. Велика злість пройняла мене, бачу, летять на нас шість фашистських винищувачів. Дею сигнал своїм товаришам негайно відкрити вогонь. І вдарили ми з усіх стволів. То був нелегкий бій. На щастя, нагодилися наші виміщувачі. Після того хотіли мене відправити в госпіталь, оскільки мав поранення. Та я рішуче заперечив Невже мені лежати на пуховиках, коли тут розгортається битва за Київ? І не пішов таки. Через тиждень знову літав. Сходився в бою з ворогами. Думали з до самого Берліна дійду, адже здавна снилася мені туди дорога, яку не раз я прокладав по карті, бачив себе в бою, як скидаю бомби на гітлерівське лігво. Не одного фашистського стерв'ятника збив я у боях, відправив на той світ, коли мені здавалося все мало. От коли б стільки знищити, як Олександр Покришкін або Іван Кожедуб... А тепер я скажу вам... Про найщасливіший день у моєму житті. Повертаюся з бойового завдання разом зі своїми хлопцями. Зустрічають мене друзі, обнімають, цілують, нічого не розумію. Ти ще нічого не знаєш, та передавалиш по радіо, а ось уже і в газетах надруковано. Присвоїли тобі звання Героя Радянського Союзу. Слухаю і не вірю. Дивлюсь з воложеними очима на газету і нічого не бачу. І можеш таки на світі бути від радості. Не самозакоханість охопила тоді мене, а висока свідомість того, що я боєць, що чесно служу своїй вітчизні, і вона, як та мати, винагороджує свого сина. З радості я написав листа своїм рідним на Алтай. Дорогій матусі, дружині, братам і малій донеці Людмилі. Того ж дня подався до фотографа, знявся на карточку, адже скоро має одержувати документи і золоту зірку. Скоро-скоро, але що таке часу бою та ще й льотчика? Я можна сказати, всю війну через які жахіття пройшов і живий залишився. А тут, наступного дня, 2 вересня 1944 року, я це добре пам'ятаю, Вилетів на бойове завдання в тил ворога. Розбомбив міст і ворожий ешелон з боєприпасами. Радію, роблю другий захід, і раптом щось рвонуло літак. сколок осколок обпік скроню, затиснув рану рукою. Другий з літак до своїх. Тільки б не впасти на територію, захоплену ворогом, дотягнути б до своїх. І дотягнув таки. Не знаю, як сідав. Жили в мені тільки серце та руки. Померк в очах світ. Поночі. Холод смерті проникав у душу. Відчув тільки, що підняли мене на руки хлопці. Несуть, вірять, що я живий. А я вже й сказати не можу. Завдання виконано. Пливу на руках побратимів своїх. Бо той бічний світ. Може, відлетів Микола Авдієв у рідні Алтайські гори, став соколом і тепер ось мовою свого серця говорить до нас зі своєї високості.